«Я мала привезти дитину, поки мечем ти десь махав, в мені, малятко, сніг зачав». Кнехт змовчав, посопів, а вранці відніс синка він голодранцям, що й Марку срібла на додачу. Жені сказав, «Чого ти плачеш?» Поклав я хлопця на віконці, забув, що тане сніг на сонці». Перетворився він на калюжу, щоб ти не зраджувала мужу. Смішної пісня ставала зловісною. Збагнули це навіть оббиті барони. Ніхто не сміявся. Імператор теж не сміявся. Але й не звелів своїм шпільманам вчасно вмовкнути. Давав доспівати гидку пісеньку до кінця. Заохочував своєю мовчанкою, своєю холодною байдужістю до горя своєї молодої, прекрасної жони, не їхнього спільного горя, а тільки її власного, бо для цього чоловіка вже ніщо людське не існувало. Я ненавиджу вас, імператоре, сказала вона, підводячись, але Генріх випередив її, скочив, заляскав у долоні. «Дари для імператриці, дари!» Шпільмані усунуто негайно і безжально, понесено ворочистим неквапі багаті дари для його фракції, не знати колись готовлені Генріхом. За день повсюди, де стояли Генріхові війська, дзвонили в усіх церквах на знак жалоби по вмерлому імператорському синові. Розлетілася чутка, що імператор підніс імператриці щедрі дари, щоб пом'якшити білю утрати і злагіднити, бодай чимось, тяжку жалобу. Простий люд ламав голову. «Що ж то воно за дари? Яких ще коштовностей не вистачає тій жінці?» для якої збирано багатства з усього світу. А тим часом Євпраксі, бідніша душею за найубогішого живрака, поверталася з пишним почтом до Верони, де не ждали її нічого, окрім нагадування про горе і розпуку. Літопис імператорський «У війні завжди має комусь щастити». Попервах щастило Генріхові. Брав уже не самі лиш горбки і сухі кам'янисті русла струмків. Піддалася йому мантуя. Не втрималася кріпость Мінервія. Матільда Тосканська зі своїм Вельфом не змогли захистити навіть папу Урбана, той утік з Рима на південь під руку сицилійських норманнів. А Генріхів папа Климент Зайняв апостольську столицю. Імператор встав зі своїм двором, у падуєм, заповідався прибути до ворони, але не квапився з тим, а й опракці його не чекала. Події не обходили її, ніщо не обходило. Весь цей химерний чоловічий світ особливо виразно постав їй перед очима тут, у землі. Неїжачені темними камінними вежами, Що були такими потрібні й смішні під лагідним блакитним небом. Чоловіки металися, билися, різалися, лилася кров, Жорстокості щодень прибувало, Щастя на землі меншало, горе більшого. Чому? Навіщо? Йупраксія вважала, що тільки нездатність до справжнього життя Штовхає людей на злочини, вбивство жорстокість. Усі вони, так чи інакше, нездатні і непридатні. І Генріф, якого знала, і папа, що його ніколи не бачила. Молодий вельф так само нездатний ні на що. Незважаючи на те, що молодий, підступна Матільда може крутити ним як завгодно. Жінки потрясають світом. Вони мстяться чоловічому світові за його неповноцінність, однобокість, обмеженість. Вони гноблять його своєю великою здатністю до життя, дарованою їм природою. А чоловіки неспроможні збагнути справжніх причин. Шукають їх там, де не знайдеш нічого. І знов і знов проливають кров, завойовують городи і замки, так ніби людина може стати щасливішою, коли замість одного каменя володітиме двома або трьома. Імператорові щастило війні проти папи і Матільди Тосканської, але тим часом він безповоротно втратив серце тоді за його неповноцінність, однобокість, обмеженість. Вони для нього мовби би отою оточеною трьома рядами непробивних мурів Каносцею, яку хотів здобути не раз протягом цілого життя, але здобув лише ціною власного пониження, за часів Гільдебранда, а далі мав каратися цим до самої смерті безсилий і безпорадний. Курадо. Є вогонь вільний, дико розкований, нестримуваний і не нічим. Дим і попіл відлітають від нього, полем ярветься легко і нестримно. Він сам летить без зупину і перешкод. А в печі вогонь змішує. З димом, давиться, корчиться в стисках у тісневі, без виходів. Він гнітиться власною силою, задихається від нерозтраченого шалу, рветься навсібіч, б'ється в камінь, гризе його, жалить і падає безсилий і знікчемливий. Так і людина, позбавлена волі діяння, замкнена у власному горі, як у кам'яному мішку, кинута на дно розпачів. Невідшкодованістю втрат, неможливістю повернень до минулого щастя, навіть коли щастя те примарливо невловими. Не вирвишся на волю, бо неволя в тобі самій, ти прикута обов'язком, становищем, призначенням, прикута міцно навіки, ніхто не визволить, не порятує.